Топив руки в ячмінь, а той солодко за по них достиглим Говори Говориш, Оксанко, говори. Що ж тобі говорити? Що хочеш, аби голос твій чути? І прихилився до її плеча. Скучила хоч трохи. Ох, нерозумний ти. Впила руку в його чуба, що взявся паморозю. Який вже є? Говори щось, Оксанко. Торкає руками її косу, плечи стан. «Здорожився. Їсти хочеш? І не питай. Я зараз наш портою картоплі? Ти ж вирви кілька свіжих огірків, а квашені до мене Тільки огудення не потолочи». Стах щасно засміявся, поцілував її. Господинко моя!» Оксана пригнулась і прямо пальцями почала підкопувати для нього картоплю. Так зверху дивився на жінку, на її пальці, що почали чорніти від вологої землі, на картоплю, що й при місяці червоніла, і мав радісну бентежність на серці. Воно вивільнялось і вивільнялось від різної каламуцій кіптєви. Коли має чоловік вірну дружину, то це вже он яке щастя. Оксана зібрала картоплю в поділ в спідниці, і тепер босі ноги жінки до колін оброшувала роса які в тебе гарні ноженята. Він краще вирви огірків. Стахнав помацький знайшов огірок, відщебнув від огудення, понюхав його і потягнувся очима до Оксани, до латки ячменю за її спиною, до матірки, до соняшників і до вибілених місяцем хмар, що притулилися до землі. Гарно ж у нас... Я тільки такий дурень, як Ступач, міг подумати, що я люблю цю землю менше за нього. Він і людей, і землю судить, та все шукає комусь лиха, поки собі не знайде, відхнула Оксана. Ходімо ж до отелі. У хатинці, де влітку було холодніше, спали діти. Так схилився над ними, потогав великою рукою, від неї і досі пахли лісами. Як виросли вони... А Миколка в кучері оборемок сонця захопив і притвоївся устами до меншого, а потім до старшого. А Оксана і всміхнулася, і зітхнула. Чи слухають тебе? Слухають, помагають. Ходімо. Треба, можу, вечерю готувати. У хаті стех обняв дружину, торкнувся її за падинки, від якої розходились перса. Аж не віриться, що я з тобою прихилився до перс. До їхнього сну і чекання. Зі мною чоловіче підвела вії на нього, з яких скапував пізній місяць, і тільки тепер чоловік повірив, що він удома, що його чекали. В німотній вдячності він поклав голову на плече дружини і завмер, прислухаючись до якогось дива, прислухаючись до неї і до світу, що погойдуючись. Кудись плив З двома своїми дітьми Другого дня Стах із Миколкою і Володимиром Пішли в ліс Там знайшли ту черешню Де ягоди чорними кетягами Обсіли ділля Стах підсадив дітей А сам горілиць ліг на землю Головою в шапку чи в рецю Цілюща зілля пошипувала йому по обдавали густими духмяними хвилями Білою хмарою, сонячним променем і переливом іволги стікав тут час, і добрий спокій входив у кожну кровинку чоловіка. Але другого дня він розхлюпав його. Затемно, коли ще Оксана відпочивала, він вийшов у двір, пішов городом до своїх червоних махів у ячмені, а далі зібрався на риболовлю. Недалеко від берега сполохав чубатеньку чайку, вона злетіла з купини і захурчала крилами». Це характерне хурчання озвалося в серці чоловіка далеким дитинством. Він довго-довго стежив за нерівним хвилястим летом пташини, прислухався до хурчання її крил та сумовитого хвиління. Чи ви? Чи ви?» Своєї матері, діти, відповів думці. А коли чайка упала в траву, витягнув з берега човен. Знайшов своє старе місце на воді, що проросло зеленими серцями латаття. Зайкорився та й прикипів до двох поплавків, але не так бачив їх, як Оксана. Нежданно через якийсь час він почув ненависний голос –